Ці люди наслідують Симеону, тож Микіта живе цілком так, як жив той. Може це якась секта Семеноїдів? Я так думаю про Ріксозонт. Хоч про таку секту досі ще не чув. Не чув, уступив у розмову і я, бо вона тут і поширення ще не здобула. Тобто засновник секти і його учні всі в одному місці, на цьому острові. Созон подивився на мене прихильно. «Маєш добрий розум, брате», – сказав Тепло. «Тому й кажу, що ці люди придумали якусь складну і не до кінця зрозумілу гру». Але одне поки що пізнав напевне. Жодного власного чуда Микита не створив. «А чудо з Кузьмою чи чудо з розбійником?» «Чудо з Кузьмою ще треба збагнути». А чудо з розбійником може з'явити брат Михайло. Я тому свідком також. Бачив, бо усе сховавшись за деревом. Я розповів коротко, як убив Антоній розбійника. Павло дивився на нас здивованими і розширеними очима. У них стояв жах. А тепер помовчимо, брати мої, сказав Созонд. Надходить час трапези. Довкола поварні просто на землі сиділи розсипавшись уломні та почварні карлики та слабкі розумом. Кожен тримав на колінах дерев'яну мисочку і поспішливо мотав від неї дорота дерев'яною ложкою. Ми почекали трохи, доки кухар не вділить останніх юшкою. Миски й ложки були в ними, хоч торби покинула на місці стоянки. Кухар відміряв нам корцем страви. «Вам не треба було чекати, поки нагодуються кодлом, сказав глухим голосом. «То дармо їде, а ви їжу принесли». «Нікуди не поспішаємо», мовив Созон, «та й не погоджуємо цими нещасними», сказав Боєремія. «І спіткнеться пиха і упаде». «Святі слова, кажете, пан Але й терпіння колись може лопнути про рік кухар. Чи ж вони шкодливі?» – спитав Созонт. «Теж ні. Але ото дивишся на них день у день і забуваєш, які ото люди. Здається, що й людей інакших уже нема». «А учні святого?» – спитав Созонт. «Ну, ці сюди не приходять». «Хіба кого приведуть, як ото вас?» «Мені ж ходити ніколи, бо я все в роботі». «Що ж вас тут тримає?» – спитав Созонт, розглядаючи, що йому насипано у миску. «Та маю гріха». «Святий то мені й поклав покуту. «До морозів дотягну, а там хай воно пропадом іде. «А в морози як живуть ці нещасні?» Розбредається по льоду, По селах тягаються на ялмужну, А з теплом знову сюди, Коли крига ще держить. І кухар подивився на нас поважно Єдиним своїм оком, І те око нам раптом підморгнуло. Сказать по правді, шепнув він, "Балакати з вами я б не мав, Не викажіть мене. «Будь надійний!» – по-змовницькому відказав созонт. Їжа, яку нам дали, була дивна. Варене у воді зілля, чи заячий щавель, чи лобода, чи те й те разом. Обидва зілля на острові росли. Без засмачки, але трохи присолена, бо вдалося в тому варвій по кільканадцять пшоняних крупин. Очевидно, з нашого таки пшона. Дали нам і по одному залежаному сухарцеві, такому твердому, що навіть розмоченого наші зуби ледве стовкли. Але були голодніми, тож вимотали все не з меншим спритом, як у ломні та почварні. Животи наші сяк так наповнилися, і ми відчули в тому. Отож тільки й прагли, що дістатися до стоянки –